když nováčkové procházely mezi kopci vál teplý podzimní vítr a odfukoval listí z jeřábů. Bylo následující ráno a hory jim zůstaly za zády. A poléna si krátila čas tím, že si určovala ptáky v křoví a na okolních stromech. Byl to zvyk a většinu jich znala. Nechtěla se stát ornitoložkou ale ptáci dokázali přivést Pavla k životu. Všechna ta pomalost ostatního myšlení se v přítomnosti ptáků měnila na bleskový proces. Najednou znal jejich jména, zvyky a oblíbené prostředí, dokázal napodobit jejich hlas, zapískat jejich melodii a když Apoléna našetřila na krabičku barev, které koupila od jednoho poutníka v hostinci, Nakreslil tak věrný obrázek střízlíka, že jste ho témě slyšeli zpívat. To ještě byla naživu matka. Hádka se táhla několik dní. Obrázky živých tvorů byly hříchem před tváří nugátovou. A Poléna se zeptala, proč jsou pak všude obrázky vodkyně a byla za to byta. Obrázek matka spálila a barvičky vyhodila. Bylo to hrozné. Matka byla laskavá žena, nebo přesněji řečeno tak laskavá, jak může být hluboce věřící žena, která se pokouší vyhovět nugátovým rozmarům. Nakonec tiše vypustila duši uprostřed obrazů vévodkyně a ozvěn vlastních nevyslyšených modliteb, ale co je to platné, když to byla právě tahle vzpomínka, která se zákeřně vplížila do apoléniných myšlenek. Ta zloba a následující výprask, zatímco se malý ptáček zdánlivě třepotal v plamenech. V polích se ženy a starci pokoušeli sklidit ubohé obilí, polehlé po včerejším dešti v zoufalé naději, že alespoň něco z něj zachrání. Nikde nebylo vidět jediného mladíka. A Poléna si všimla, že i ostatní rekruti vrhali pohledy po udřených venkovanech, a přemýšlela o tom zda i ostatní myslí na to též, co ona. Až do oběda nepotkali na cestě jediného člověka. Skupina procházela pásem nízkých pahorků a slunce částečně rozehnalo mraky a léto se, alespoň na okamžik, vrátilo vlhké, ulepené a maličko obtížné, jako host, kterého jste si sice pozvali, ale on teď nechce domů. Rudá skvrna v dáli se změnila v mnohem větší rudou skvrnu a ta se nakonec proměnila ve volnou skupinu mužů. A Poléna věděla, co má čekat, co tva je zahlédla. Podle chování některých jejich druhů však bylo jasné, že oni to nevěděli. Došlo ke kolizi a zmatku, když přední muži zůstávali stát a zadní vráželi do těch před sebou a pak se skupina zastavila, a muži mlčky upírali pohledy ku předu. Raněným trvalo nějakou dobu, než své druhy došly a než minuli Apoléninu skupinku stojících u okraje cesty. Dva fyzicky zdraví muži, alespoň Apoléně zdraví připadali, táhli ruční káru, na které vezli třetího muže. Další kulhali oberlých nebo s rukama v páskách a obvazech. Jiní měli jeden z rukávů červeného kabátce prázdný. Nejhůře na tom byli nejspíše muži, kteří vypadali jako tenkrát ti u nich hostinci s šedými tvářemi, očima upřenýma kamsi před sebe a kabáty navzdory horku zapnutými až ke krku. Jeden nebo dva zraněných obrátili hlavy k nováčkům, které míjeli, ale kromě děsivého odhodlání pokračovat v cestě zůstávaly jejich oči a tváře bez výrazu. Honzárum přitáhl svému koni uzdu. Dobrá, chlapi, dvacet minut odech, zabručel. Igor se k němu otočil a kývil k řadě raněných, která pomalu procházela kolem. Domolíte, bány, abych se podíval, jestli pro ně nemůžu něco udělat. Myslím, že budeš mít už brzo příležitostí a šáš, mládenče. Seržanté, podíval se na něj Igor ublíženě. No dobrá, když jinak nedáš, potřebuješ snad, aby ti někdo poskytl pomocnou ruku? Desátník řemender se zlomyslně uchechtl. Nějaká ta pomoc nikdy neuškodí, seržante! Přikývl Igor s upřímným výrazem. Seržant se podíval na oddíl a pak kývl hlavou. Vojí nedržalé, vystoupit! Víte něco o renvojictví? Rudolící Řimbo vystoupil svižně ku předu. Porážel jsem naší mámě prasatá, seržante. Skvěle, no to si na tom líp než vojenský chirurg, přísahám. Dvacet minut, nezapomeňte. A hlavně Igorovi nedovol, aby si bral nějaký suvemíry. Neodpustil si řemender a rozesmál se svým bublavým smíchem. Zbytek rekrutů si sedl do trávy na okraji cesty a jeden nebo dva zmizeli v křoví. Apoléna vyrazila za tím samým cílem, ale zašla mnohem dále a rozhodla se využít příležitost a upravit si ponožky. Když nedávala pozor, měly sklony posouvat se jí nevhodným směrem. Když za sebou zaslechla zašustění listí, stuhla na místě, ale v zápětí se uvolnila. Byla opatrná. Nikdo nic nemohl vidět. A i kdyby to byl někdo, kdo se přišel taky vyčurat, tak co? Teď se jednoduše prodere křovým zpět k silnici a nebude si všímat, co se kolem... Když Apoléna rozhrnula křový, vyskočil tuty ze dřepu, kalhoty kolem jednoho kolene, tvář rudou jako řepu. Apoléna si nemohla pomoci. Možná to způsobily ty ponožky. Možná ten prosebný výraz na tutyho obličeji. Když někdo vysílá zoufalý signál nedívejte se... Jednají oči dle své vlastní vůle a míří do míst, kde o ně nikdo nestojí. Tuty vyskočila a rychle si upravovala šaty. Ne, podívej, to je v pořádku, začala Apoléna, ale už bylo pozdě. Dívka zmizela. Poly se dívala do rozkývaného křoví. Pic ho, takže jsme tady dvě. Jenže co jí řeknu příště? Všechno dobrý, já jsem taky holka. Mně můžeš věřit, můžeme být přítelkyně. Jo, a mám pro tebe jednu dobrou radu. Máš ponožky? Igor a Žimbo se vrátili zpět dost pozdě a mlčeli. Seržant Honzárum mlčel také. Odíl vyrazil na další pochod. A poléna šla na konci s karborundem. To znamená, že mohla opatrně pozorovat tuty, ať už to byl, kdo byl. Bylo to vlastně poprvé, kdy si Apoléna Velebného pořádně prohlédla, protože ta osoba byla předtím prakticky neustále v Řimbově stínu. Byl malý a když teď Apoléna věděla, že je to žena, bylo lepší použít slovo drobná s tmavší pletí a tmavými vlasy. Na tváři měla tu ty podivný do sebe obrácený výraz a vždycky se držela Řimbovi po boku. A taky, když už o tam Apoléna přemýšlela, vždycky poblíž něj i spala. Aha, takže takhle je to. Jde se svým milým, pomyslela si Apoléna. Bylo to poněkud romantické a velmi, velmi hloupé. Teď, když dokázala nahlédnout za šaty a krátké vlasy, viděla Apoléna všechny ty maličkosti, které signalizovaly, že je tu ty dívka, a to dívka, která se na svou roli dost nepřipravila. Viděla, jak tu ty něco šeptá Rimbovi, který se pootočil a vrhl na Apolénu napůl nenávistný a napůl varovný pohled. Nemůžu jí to říct, pochopila Apoléna. Ona by to řekla jemu. Nemůžu si dovolit, aby to věděli. Už jsem do toho vlažila příliš mnoho. Není to jen v tom, že mám ostříhané vlasy a nosím mužské šaty. Všechno jsem naplánovala. No ano, plány. Začalo to jako náhodná myšlenka, ale pak se to změnilo v plán. Nejdřív začala Apoléna pečlivě pozorovat mladíky, s nimiž se setkávala. Několik z nich její zájem k svému pozdějšímu zklamání s jistou nadějí opětovalo. Sledovala, jak se pohybují, poslouchala o čem a jak mluví, všímala si toho, jak se k sobě chovají, když se potkávají nebo loučí. Byl to úplně nový svět. Nadívku měla dost slušné svaly, protože vést velký hostinec znamenalo kromě jiného i zvedat a přemysťovat těžké věci a teď se navíc chopila i různých hrubších prací, takže jí ruce přirozeně stvrdly. Často nosila pod dlouhými sukněmi bratrovi staré kalhoty, aby si na ně zvykla. Za něco takového mohla být žena byta. Muži se oblékají jako muži a ženy jako ženy. Dělat to jinak znamenalo podle otce šněrovačky, odporně hřešit před tváří Nugátovou. A v tom bylo pravděpodobně tajemství jejího úspěchu, pomyslela se, když procházela kaluží. Lidé nehledají v kalhotách ženu. Pro běžného pozorovatele byl člověk v kalhotách nakrátko ostříhaný a kráčející klátivým krokem mužský. Ano a ještě s jedním párem ponožek navíc. Tohle v ní také hlodalo. Někdo o ní věděl, stejně jako ona věděla o tuty. A neprozradil ji. Nejdříve ji napadlo, že to byl hospodský, ale dost o tom pochybovala. Ten by o ní nejspíš řekl seržantovi, protože k tomu druhu lidí patřil. Právě teď se myslela, že to byl maledikt, ale možná je to napadlo jen proto, že se neustále tvářil, jakože ví všechno. Karbo, ne, ten ležel pod stolem. A kromě toho, ne, ten troll, ne. A Igor huhlal. Řimbo, vždyť ten věděl už o tuty, takže... Ale ne, proč by ten chtěl Apoléně pomoci? Pro toho by bylo nebezpečné udělat něco takového s ohledem na tuty. To nejlepší, co teď může Apoléna udělat, je dohlédnout, aby je dívka neprozradila oba. Slyšela, jak Řimbo šeptá své dívce. Právě zemřel, takže on mu odřízl jednu ruku a jednu nohu a přišel je těm mužům, kteří je potřebovali, jen tak, jako kdybych já zalátal roztrženou košili. A kdybych to viděla, nestačil jsem jeho prsty ani sledovat a měl všechny ty masti, které... Římbu v hlase odmlčel. Řemender se právě znovu pustil do cota. Toho řemendr. Už začínám mít plný praskliny, zamumlal Karborund. Nechcete, já bych mu utrhl hlavu. Zařídím to tak, že to bude vypadat jako nešťastná náhoda. Raději ne, zavrtila Apolén hlavou, ale nějakou chvíli se tou myšlenkou obírala došli k místu, kde se cesta vedoucí z hor spojovala s tím, čemu se tady říkalo hlavní silnice. Tam bylo rušno. Pohybovaly se tam vozy i dvoukolové káry, honáci a sedláci se stádečky krav, stařeny, které si v krosně na zádech nesli celý svůj majetek, kvičela tam prasata a pobíhaly děti. A to všechno směřovalo jedním směrem. Celý ten proud se valil opačným směrem, než se brala skupinka rekrutů. Lidé a zvířata nováčky obcházely, jako řeka oblévá balvan v řečišti. Mladíci se semkli do těsného hloučku. Kdyby to neudělali, oddělili by je brzo krávy. Seržant Honzárum se na voze postavil. Vojínek nekarporunde, seržanty, do čela. To pomohlo. Lidé putovali dál, ale teď se proud dělil mnohem dříve a obcházeli oddíl mnohem širšími oblouky. Nikdo z nich se nechtěl setkat s trolem, ani s takovým, který se pohybuje pomalu. Lidé spěchali kolem, ale obraceli k nováčkům obličeje. Jakási stařenka se na okamžik přiblížila k Řimbovi, Vtiskla mu do ruky krajíc okralého chleba a než zmizela mezi ostatními, řekla – Chudáci chlapci. – Co to má znamenat, seržante? – zeptal se Maledikt. – Ti lidé vypadají jako uprchlíci. – Takové řeči vyvolávají malomyslnost a paniku, vypřikl desátník Řemender. – Aha. Takže tím chcete říct, že jsou to jen lidé, kteří se vydali o něco dříve na dovolenou, aby se vyhnuli pozdějším návalům na cestách? Už klíbl se maledikt. Mrzí mě, že jsem se spletl. Možná, že to bylo díky té stařeně, která ty kolem a nesla si na zádech skoro celý seník. Víte, co můžete dostat za admluvání nadřízenému? Zaječel řemender. Ne. Ale rád bych slyšel, jestli je to horší, než to, před čím prchají všichni ti lidé. Jednou jste padepsal, pane krvopěji. Musíte poslouchat rozkazy. Tak dost, vyštěkl Honzárum. Nechte toho křiku tam dole. Ku předu. Karborunde, ty lidi odstrč, když nouhnou včas, slyšíš? Pokračovali v cestě. Po nějaké době lidí přece jen poněkud ubylo, takže místo proudu to byl jen pramínek. Občas se objevila rodina, někdy osamělá spěchající žena obtížená košíky a ranci. Jakýsi stařec se pachtil s kolečkem plným tuřínu. Oni si dokonce odvážejí úrodu z políček, pomyslela si Poli. Všichni opozdělci se pohybovali uspěchaným krokem, spíše poklusem, jako kdyby se mělo všechno zlepšit, pokud dohoní prchající zástup lidí, který měli někde před sebou, nebo když minou skupinu nováčků. Uvolnili cestu další staré ženě, která na zádech vlekla černobílé prase. A pak už před sebou měli jen neudržovanou a blátivou cestu. Spolí po obou stranách začala stoupat lepkavá odpolední mlha, pohlucující všechny zvuky. Pohluku, který tropili uprchlíci, bylo tichorovné krajiny nesmírně těsnivé. Jediné, co rušilo celkovou bezútěšnost, bylo šplouchání a čvachtání nováčkovských bod. – Mohu promluvit, seržante? – ozvala se Apoléna. – Mluvte, vojine, – přikývil Honzárum. – Jak daleko máme do popleška? Neměl byste jim to říkat, seržante, – vykřikl Žemender. Asi pět mil, odpověděl seržant Honzárum. V místním vojenském skladu vyfasujete uniformy a zbraně. To je vojenský tajemství, zasténal Mender. To jako bychom pak měli zavřít oči, abychom neviděli, co máme na sobě? Už klíbl se na něj maledikt. Nechte toho, vojine maledikté. zamračil se na něj Honzárum. Koukejte šlapát a ten svůj jazyk držte pěkně za zuby. Pachtěli se dál. Cesta byla čím dál, tím blátivější. Zvedl se vítr, ale místo, aby nepříjemnou mlhu odvál, rozvířili nad vlhkými poli v podivných pokroucených stínech. Slunce se změnilo v oranžovou kouli. A poléna viděla, jak se nad polem pohybuje něco velkého a bílého, co žene vítr. Nejdříve si pomyslela, že je to opožděná volavka, která se vydala na tah poněkud pozdě, ale tuhle věc bez pochyby hnal vítr. Když to zachytil vítr jedenkrát či dvakrát, to zapleskalo, pak se to omotalo kolem hlavy desátníka řemendra. Ten vykřekl. Vojín tuty pleskající věc chytil a zjistil, že je mokrá. V rukou se mu jí roztrhla a větší část pak z obličeje zmítajícího sedesátníka odpadla. Je to jen kus papíru, řekla. Řemender se zaškaredil. Já jsem to věděl! Vás se nikdo neptal! A Poléna zvedla kus utrženého papíru. Byl tenký a špinavý od bláta, ale přesto na něm rozeznala slova Ank Morpork bezbožné město. Na Řemendrově bylo úžasné to, že cokoliv odsuzoval, se zdálo přitažlivé. Ank Morporská kometa stačila přečíst na hlas, než desátník vytrhl cár z ruky. Nemůžete číst všechno, co se vám dostane do ruky, čuráčkou. Nevíte, kdo to napsal? Hodil cár papíru do bláta a šlápl na něj. Tak na cestu! Vydali se dál. Když se oddíl znovu dostal do tempa, všichni neustále zírali na vlastní nohy a jen sem tam někdo vrhl pohled na okolní mlhu, zvedla poli opatrně ruku do výše prsou a opatrně se podívala na zbytek papíru, který ji zůstal v dlani. Nevzdáme se, odpovídá V. vodkyně 97, spojencům. Údolí kňáku 7. oktopadu. Borografské oddíly za pomoci Lorda V. Lehká pěchota dobila knákskou pevnost a v tomto okamž pozuřivém boji muže proti mu, jak jsem psal a jeho celá výzbroj, která se změnila na pouhé zbyt borografské síly. Jeho milost Sir Samu řekl kometě, že kapitulace byla jedinou roz pohledu nepřátelského velen, skupina škrobených hlupáků, ne? V novinách je pochopitel zoufalé situa, šířící se pověst napříč. Žádná jiná mož, invas. Ale oni přece vyhrávali, ne? Tak kde se tam vzalo to slovo kapitulace? A kdo jsou ti spojenci? Pak tady byl ještě problém s Řemendrem, který po ní vrhal ošklivé pohledy. Viděla, že Honzárumovi leze na nervy stejně jako ostatním a choval se tak nadutě s nepopiratelnou jistotou, jako kdyby ve skutečnosti velel on. Možná, že za to mohla jen jeho všeobecná nesnesitelná protivnost, ale desátníku nadhodila. Co je, čuráčku, vyštěkl na ně žemender, Nos měl stále ještě velmi červený. Vyhráváme v téhle válce, desátníku, je to tak? Pokračovala Apoléna. Vzdala se už pokusů ho opravovat. V tom okamžiku se všechny uši v oddíle natáhly. Tím se netrapte vojiné. Vy jste tady od toho, abyste bojovali. Samozřejmě, desátníku, takže budu bojovat na vítězící straně, je to tak? Aha, máme tady někoho, kde má zbytečně moc otázek, seržante. Má pravdu, nechte toho zpěváčku, ozval se nepřítomně seržant. Takže prohráváme, přidal se k rozhovoru Řimbo. Řemender se k němu otočil. To je další šíření paniky a poplašných zpráv, nic jiného, to je napomáhání nepříteli. Má pravdu, nechte toho, vojí nedržalé, ozval se Honzárům stereotypně. Pochopil, tak a teď? Držalé, zatýkám vás pro desátníku šementre. mohl bych vám zašeptat slovíčko do toho vašeho lasturovitého ouška, prosím to, zastavit stát, zavrčel seržant a slezl z vozu. Honzárum poodešel od vozu nějakých padesát kroků zpět po cestě. Desátník, který vrhal přes rameno neustálé pohledy na skupinu nováčků, ho následoval. Máme malér, zeptal se Řimbo. Hádej, odpověděl mu maledikt. Nejspíš ano, uvažoval mžoura. Řemender si vždycky najde něco, proč tě sejmout. Hádají se, ohlédl se maladikt. To je divné, nemyslíte? Obvykle dává seržant desátníkovi rozkazy. Ale vyhráváme, že? Ptal jsem Žoura. Víte, je samozřejmě jasné, že s někým válčíme, ale teď ještě dostaneme zbraně a, a taky nás musí vycvičit, ne? A každý říká, že vyhráváme. Dnes večer se na to té zeptám při modlitbách. Oznámil jim, co to. Zbytek mužstva se na sebe podíval se stejným mírně smíšeným výrazem. Jasně, máš pravdu, co to. Přikývl Řimbo laskavě. To udělej. Slunce napůl ukryté v mlze rychle zapadalo. Všem se najednou zdálo, že se tady uprostřed mlhou pokrytých polí nesmírně ochladilo. Nikdo neříká, že vyhráváme, snad jen Řemender, ozvala se Apoléna. Oni jen tvrdí, že všichni říkají, že vyhráváme. Ti muži, které Igor opravoval, to vůbec netvrdili. Říkali jen, vy chudáci, jestli máte trochu rozumu, tak zdrhnete. Si hodný, že nás chceš potěšit, už klíbil se maledekt. Zdá se, že nás všichni akorát litujou, pokračovala Apoléna. Jo, to je pravda, já taky a to jsem břitom náš, přikývil Igor. Některý z těch mužů. No tak, nechte toho, přestaňte se vykecávat, křikl na ně desátník Řemender, který se vracel. Desátníku, ozval se seržant tiše a vytáhl se zpět na vůz. Řemender se odnočil a pak pronesl hlasem, z nějž odkapával cukurový syrup a sarkazmus. Omlouvám se, seržant a já vám budeme vděčni, když se s námi vy, hrdinové, vydáte na malý pochod. Výborně. A později můžete třeba vyšívat. Vykročte pravou, slečinky. A Poléna slyšela, jak Řimbo zalapal podechu. Řemender se otočil a v očích mu zablesklo zlomyslné podezření. Ale někomu se snad nelíbí, že vám říkám slečinky. No tahle bojí nedrželé. musíte se toho ještě hodně učit, nemám pravdu. Pro mě jste rozmazlené slečinky, dokud z vás neuděláme skutečné chlapy. A nemám ani odvahu odhadnout, tak dlouho nám to bude trvat. to. Já to vím, pomyslela si Apoléna, když vykročili. Člověk k tomu potřebuje zhruba deset vteřin a pár rezervních ponožek. A na řemendra by klidně stačila jedna. Jak se ukázalo, podobalo se poplesko šamraži. Ale bylo mnohem horší, protože bylo větší. Když v pochodovali na náměstí dlážděné plochými kameny, znovu se rozpršelo. Vypadalo to, jako kdyby tady pršelo věčně. Stavení byla šedá a do jisté výšky nad zemí postříkaná blátem. Okapové žlaby přetékaly, čůrky vody padaly z výše nadláždění a zaplavovaly rekruty jemnou sprškou. Nikde nebylo vidět jediného člověka poléna viděla otevřené dveře, které se zmítaly ve větru a nečistoty poletující po ulicích a vzpomněla si na zástupy lidí na silnici. Město bylo prázdné. Seržant Honzárum slezl z vozu a desátník Řemender nařval nováčky do řady. Pak se Honzárum chopil slova a Řemendra nechal jen přihlížet. Tohle je tedy úžasné popleško. Dobře se rozhlédněte, kdyby z vás byl náhodou někdo zabit a dostal se do pekla, nebude to pro něj alespoň takový šok. Ubytování budete v těch parácích támhle, to je totiž erární majetek. Mábl rukou k napůl rozpadlým budovám, které vypadaly vojensky asi jako stodola. A budete o... vystrojeni a vyzprojeni. Zítra před sebou máme pěkný dlouhý pochod do Kvoče, kam připochodujete jako hoši a které opustíte jako muži. Řekl jsem snad něco komického, zpěváčku? Ne, taky si myslím. Pozor! To znamená, že se postavíte rovně. To je rovně, zaječel Řemender. Najednou se na náměstí objevil jezdec na vyhublém unaveném hnědáku, který byl v tomto případě zcela dostačující, protože to byl hubený a unavený jezdec. Jeho vyhublost byla o to nápadnější, že byl oblečen v kabátci, který byl ušit pro člověka o několik čísel většího. To též platilo i pro helmici na jeho hlavě. A Poléna si pomyslela, že ji má jistě víc panou. Stačilo by, aby jedinkrát zakašlal a spadla by mu přes oči. Když se důstojník přiblížil, seržant Honzárům předpisově zasalutoval. Seržant Honzárum, pane, vy budete nadporučík rubaška, že, pane? Dobrá práce, seržante. Tohle jsou nováci z kraje nahoře proti proudu řeky, Prima chlapy, pane. Jezdec se prohlédl skupinku. Nahnul se ku předu přes krk svého zvířete, takže mu z okraje helmice stekl čůrek vody. To je všechno, seržante? Ano, pane. Většina z nich vypadá hrozně mladě. Komentoval nadporučík, který sám nevypadal příliš starý. Ano, pane. A není tam tamhleta tral? Ano, pane. Dobrý postřeh, pane. A ten s těmi stehy kolem hlavy? To je Igor, pane, to je nahoře v horách něco jako zvláštní klán. Válečníci dokážou rozebrat člověka na kousky, než byste řekl švéc, pokud vím, pane, odpověděl seržant aniž hnul prvou. Mladý nadporučík si povzdechl. No, dobré, věřím, že jsou to všechno dobří mládenci. Takže teď, m muži, vojáci, já. Dávejte pozor na to, co vám teď nadporučík řekne, vykřikl žemender. Nadporučík se otřásl. Děkuji vám, desátníku. Vojáci, mám pro vás dobré novinky. Dodával hlasem někoho, kdo je naopak nemá. Pravděpodobně jste čekali, že strávíte týden či dva ve výcvikovém táboře v Kvoči, že? No, mám radostnou povinnost vám sdělit, že že válka úspěšně pokračuje, takže, takže prostě a jednoduše, takže se přesunete přímo na frontu. A Poléna slyšela, jak jeden nebo dva z jejich kolegů zalapali podechu a desátník remender se uchechtl. Všichni se přesunujete na frontu, zdůraznil nadporučík. To znamená i vy, desátníku. Konečně jste se dočkal chvíle, kdy můžete jít do akce, Pochechtávání najednou utichlo. Promiňte, pane, na frontu? Víte přece, že jsem, no víte přece o těch speciálních povinnostech. Mé rozkazy zní poslat všechny schopnému, že na frontu desátníků, zamračil se Rubaška. Řekl bych, že už se nemůžete dočkat nějaké té rvačky po všech těch letech v týlu, co? Takový mladík jako vy. Řemender mlčel. No a ještě něco. Pokračoval nadporučík a zašmátral pod svým těžkým mokrým kabátem. Pro vás tady mám balíček, seržante Honzárume. Nepochybuji, že velmi vítaný. Honzárum poněkud neohrabaně převzal balíček. Děkuji vám, pane. Podívám se do něj později, až... Ale naopak, seržante Honzárume. Zavrtěla hlavou rubaška. Měli by to vidět vaši nejnovější nováčkové, protože vy jste jednak sám voják a byl jste navíc i otec vojáků, jak se říká. A tak je jen správné, když tihle mládenci uvidí, jak byl takový skvělý voják odměněn. Čestnou propouštěcí listinou, seržante. Rubaška ta slova pronesl jako kdyby měla nahoře vrstvu šlehačky a višničku v griotce. Když si odmyslíme šum deště, jediný zvuk vydávaly mírně neohrabané Honzárumovy prsty, které pomalu trhaly papír balíčku. O to, to ne, vydechl pak jako muž v šoku. Nádhera, obrázek ve vodkyně. Tak to už jsem dostal osmnáctý a tady o. Papír na něm se říká, že nahrazuje vyznamenání. Hm, takže to vypadá, jako když nám už došla i cínová vyznamenání. A tady moje propouštěcí doklady s vytištěným vlastním podpisem ve vodkyně. Obrátil balíček vzhůru nohama a zatřásl s ním. Ale můj plat za poslední tři měsíce tam bohužel dát zapomněli, povzdechl si. Třikrát na hlas hurá seržantu Honzárumovi. Zvolal nadporučík do větru a deště. Hip, hip. Ale já měl dojem, že potřebujeme každého muže. Napadlo náhle honzáruma. Podle všech těch cedulek a poznámek na balíčku bych řekl, že vás sleduje už celé roky, seržanté. Odpověděl mu rubaška. Víte, jak to v armádě chodí. Obávám se, že tohle je skutečně vaše úřední propuštění do civilu. Zrošit to nemohu, lituji. Ale... Na tom papíře je podpis Vé vodkyně, seržanté. Chcete mu snad odporovat? Říkám, že je mi to líto. A navíc, co byste teď dělal? Další verbířské skupiny už nevypravíme. Cože, ale vždyť nových mužů je pořád málo, pane. A já jsem v pořádku, zdravý a silný jako kůň pane. Vy jste jediný, kdo se vrátil s nováčky, seržanté. Tak vypadá situace. Seržant chvilku váhal, ale pak zasalutoval: Rozumím, pane. Rozkaz, pane. Dohlédnu na to, aby se nováčci pořádně ubytovali. Sloužit pro mě byla čest, pane. Mohu položit jednu otázku? ozval se v té chvíli maladyk. Vojn, někdy důstojníka neoslavuje přímo, vojné! Vyštěkl na něj Honzárum. Moment. Nechte toho muže promluvit, seržante! Zarazil ho odporučík. Máme konec konců zvláštní dobože. No, že, Nože, můj dobrý muži? Rozuměl jsem dobře, když jste říkal, že půjdeme bez výcviku rovnou do boje. No, víte, tedy. Z většiny z vás budou pravděpodobně pikiníři. Odpověděl nadporučík poněkud nervózně. K tomu moc výcviku nepotřebujete, že? Stačí, když poznáte jeden konec od druhého. Vypadal, jako kdyby se chystal umřít. Pikiníři? Opakoval Maledikt poněkud zmateně. Slyšel jste nadporučíka vojne, maledikté. Jistě, pane. Díky, pane, řekl Maledikt a znovu se zařadil. Ještě nějaké otázky, rozlédl se Rubaška po Novákscích. Výborně, vyrážíme posledním člunem o půlnoci. A teď, seržante, pokračujte, co jsem to ještě... Aha, ano, potřeboval bych burše. Doprovolníci, kteří by se chtěli stát nad poručíkovým buršem, vystoupit. Vy ne, vojine Maledikte. Nikdo se ani nepohnul. No tak, pobízel je seržant. A Poléna pomalu zvedla ruku. Co je to burš, pane? Seržant se nevesele usmál. Správná otázka. Burš je něco jako osobní sluha, který se od důstojníka stará. Nosí mu jídlo, dohlíží na oblečení a takové věci. Prostě dělá všechno, na co důstojník nemá čas, když chce dobře vykonávat své povinnosti. Z řady vystoupil Igor. Igorové jsou zbyklí sloužit, seržanty. Hmm. Nadporučík využil předstírané náhlé hluchoty a omezeného zorného úhlu, což je dar vlastní v nezbytných případech i těm nejpřísnějším důstojníkům a dělal, že ho nevidí. Upíral zrak na Apolénu. A co vy, vojine? zeptal se nakonec. Vojín zpěváček pracoval v hostinci, pane, informoval ho pohotově seržant. Výborně, ohlaste se v hostinci, kde bydlím šest vojíné zpěváčku. Pokračujte, seržanté. Když se hubený kůň odkymácel, obrátil se seržant Honzárom k mužům, ale Elán se už z jeho chování vytratil. Zdálo se, že operuje díky automatickému řízení, zatímco jeho vědomí se pohybuje někde úplně jinde. No, tak tady jen tak nepostávejte a nesnažte se vypadat jako dekorace. Uvnitř máte uniformy a zbraně. Tak dovnitř a ubytovat. Jestli chcete jíst, musíte si jídlo uvařit. Dvojřadé, rozchod! Skupina mladíků se rozeběhla k barákům poháněna pouhou silou jeho hlasu. A Poléna zaváhala. Desátník Řemender se nepohnul od chvíle, kdy se přestal uchechtávat. Není vám něco, desátníku? zeptala se. Běžte pryč, čuráčku, odpověděl tichým hlasem, který byl horší než jeho obvyklý pronikavý jekot. Prostě běžte, jasný. Pokrčila rameny a vydala se za ostatními. Nemohla si však nevšimnout kouřící kalužinky, která se šířila desátníkovi kolem nohou. Uvnitř panoval neuvěřitelný nepořádek. Baráky byly prakticky tvořeny jedinou velkou místností, která sloužila současně jako klubovna, jídelna i kuchyně mužstva. A za ní bylo několik velkých místností s palandami, což byly ložnice. Budova byla prázdná a neměla daleko k tomu, aby se rozpadla. Střecha protékala, vysoká okna byla většinou rozbitá, vítr dovnitř navál vrstvu suchého listí, které se mísilo s krysým trusem. Uvnitř nebyly hlídky ani jediný strážný, prostě nikdo. Na začernalém ohništi ale stál kotel s vroucí vodou a jeho sykot a bublání vody byly jediné zvuky, které rušily depresivní ticho. V jedné části místnosti byla řada polic, které měly sloužit jako kuchyňské skladiště a obchod ubytovatele, ale většina regálů zela prázdnotou. A Poléna čekala, že budou stát ve frontách, že tady bude panovat nějaký řád, že jim někdo bude vydávat štůzky oblečení. Místo toho tam našli sklad obnošeného šatstva. Nebo něco jako vetešnický sklad. Žádná z věcí, které tam vysely, nebyla nová, naopak některé z nich byly tak obnošené, že už nestály za to, aby je někdo vzal do ruky. Zbytek odílu už se prohraboval tím, co by se snad dalo nazvat zbožím, kdyby se našel někdo, kdo by se dal přesvědčit, aby to koupil. Co je tohle? Aha, jednička, nenosí někdo jedničku? Tenhle kabátec je od krve. Krev? No, to je jeden z těch úborných pleků. Ty se vždycky hrozně špatně berou, musíte na ně použít. A kde je nějaká zbraň? Ne, to ne, tady v tom je díra po šípu. Co, tohle? Trolovi, tady nic nepadne! Polapen za stolem stál malý, vyhublý a vrázčitý mužík, který sotva vyčníval nad stolní desku a krčil se pod divokým malediktovým pohledem. Červený kabátec uniformy s vybledlými a zašlými přímky desátníka na rukávě na něm bysel a celkový dojem nespravila ani levá strana kabátce pokrytá vyznamenáními. Jedna ruka končila kovovým hákem. Přes jedno oko měl černý klípec. Nadporučík řekl, že z nás mají být pikiníři. Trval na svém upír. To znamená meč a píku pro každého muže, je to tak? A taky štít, kdyby se na nás nesla záplava šípů, jasné? A pořádnou helmici chápete? Chyba, nemůžete na mě takhle ječet, bránil se muž. Vidíte tahle vyznamenání? Já jsem... Zhora se snesla obrovská ruka, zvedla ho jako pírko a přenesla přes stůl. Karborund si přidržel mužíka před očima a pak přikývl. Jo, vidím je, člověče, pane, a co tedy? Nováčkové stichly. Polož ho, Karborunde, řekla Apoléna. Opatrně. Proč? Nemá nohy. Trol zaostřil. Pak starého veterána spustil s přehnanou opatrností na zem. Oprk na podlahy zaklepali dva malé dřevěné špalíčky. Mužík je měl místo nohou. Promiňte. Mužík se zachytil stolu, narovnal se a chopil se páru berlí, které tam měl opřené. Ta je dobrý, odfrkl. Nic se nestalo. Ale příště si dejte pozor. To je přece příšerné. Rozčiloval se Maledikt, obrátil se k Apoléně a rukou mávl k hromadě hadrů a zohýbaného kovu. Z tohohle nepořídíš výstroj ani pro tři lidi. Vždyť se v tom nenajdou ani jediné slušné boty. Apoléna se podívala přes stůl. Měli bychom být dobře vyzbrojeni, obrátila se k jednookému muži. Čeká se od nás, že budeme nejlepší armáda světa, ale to nám říkají, což pak nevítězíme? Muž na ně vrhl ošklivý pohled. V duchu na sebe sama vrhla ošklivý pohled. Původně neměla v úmyslu takhle mluvit. Já, říká se to, překývl zdokonala neurčitým výrazem. A co říkáte vy? obrátil se k mužíkovi vojn to. Zvedl z hromady jeden z mečů. Zbraň byla rezavá a zubatá. Desátník zvedl hlavu a vrhl pohled nejdříve na Karborunda a pak na Maledikta. nejsem jsem pitomec, abyste věděl, pokračoval Coto, který se roztřásil a kterému zčervenala tvář. Tohle všechno patřilo mrtvým, bylo by to plýtvání vyhazovat dobré boty a... Začal desátník. My jsme úplně poslední, je to tak? Naléhal, co to? Poslední nováčkové. Desátník s dřevěnýma nohama pohledem přeletěl prostor ke dveřím, ale neobjevil žádné posily, které by mu spěchaly na pomoc. Měli bychom tady zůstat skoro celou noc? Pokračoval maladikt. Noc! Zdůraznil, což způsobilo, že se malý desátník nejistě zakolébal na svých berlích. Kdo ví, jaké zlo se v tom čase vznáší na tichých perutích temnotou a rozévá smrt? Jaký děsi to hledá nešťastnou oběť, která... Tak jo, dobré, dobré, viděl jsem vaši toho. přikyboval desátník. Hele, hned jak odejdete, tak končím, zavírem. Já tady jenom vedu sklád, nic víc. Nic víc nedělám, přísahám. Beru desetinu žoldů, koukněte, to je jako kvůli těm nohám a nestojí mi to za žádný nepříjemnosti. A tohle je všechno, co máte? Nedal se maledikt vyvést z míry. Nemáte takhle něco, nějaké věci odložené stranou, tak trochu jako ulité. Chcete snad říct, že jsem zloděj? Ohradil se popuzeně desátník. No, řekněme, že jsem nakloněn věřit tomu, že nejste, odpověděl upír. No tak, desátníků. říkal jste, že jsme posledník kdo roku je. Tak co před námi tajíte? Co máte odloženo? Desátník si povzdechl a s překvapující rychlostí se odbelhal ke dveřím, které odemkl. Bude lepší, když se podíváte sami. Ale není to žádný zázrak. Nebyl to zázrak. Bylo to horší. Našli několik dalších hrudních plátů, ale jeden z nich byl téměř přeseknut v půli a v druhém byla hluboká promáčklina. Prasklý štít, několik ohnutých mečů a potlučených helmic, klobouky s polámanými okraji a potrhané košile. Dělal jsem, co jsem mohl, povzdechl si desátník, vyklepával jsem, co šlo, a zašíval košile, prádlo i blouzy, ale už celé týdny jsem nesehnal uhlí pravý a s mečem bez výhně nic neuděláte. Celé měsíce jsem neviděl jedinou novou zbráně. Řeknu vám jedno, trpaslíci odvezli všechno ocel, takže ten materiál, který dnes máme k dispozici, je pěkná mizérie. Vím, že si myslíte, že ubytovatele a výstrojní důstojníci jsou smečka zlodějů a nezapírám, že když jde všechno dobře, zůstane nám tu a tam něco zanechty, ale tohle, to by neuživilo ani hovni válá. Navíc jsem už tři měsíce nedostal ani plát. Řekl bych, že desetina z něčeho je lepší než nic, ale já nikdy nebyl filozof. Pak se trochu rozveselil. No, ale že je dostatek jídla. Teda, pokud máte rádi konský, Já osobně dávám přednost krysímu, ale každýmu podle chuti a proti gustu já nemůžu jíst koně, zvolal mžoura. Aha, tak ty seš na krysy, Usmál se desátník a vedl skupinu zpět do velké místnosti. Ne, no to se naučíš. Všichni se to naučíte. Prohlásil desetinový desátník s nepěkným úšklepkem. Jedli jste někdy myšmaš? Ne, když jste hladový nechutná nic tak jako miska myšmaše. Ve psové, hovězí, jezí, skapové, králí, kuře, kachna, cokoliv. Dokonce i krysy, když se k ním dostanete. Myš máš to je jídlo promustva na pochodu. Zrovna teď ho mám kotlík na ohni. Jestli chcete, můžete si dát. Nováčkové očividně ožily. To zní dobře, přikývil Igor. Co je v tom? Vařící voda, tomuhle říkáme slepý myšmaš, ale během pár minut mám dostat mrtvého koně, jestli nemáte nic lepšího. Hodila by se aspoň trocha koření. Kde má na starosti Ruperta? Podívali se po sobě. Desátník si povzdechl. Důstelníká, všichni se jmenují Rupert Hrodny nebo Tristram nebo tak nějak. Jedí líp než vy. Můžete zkusit něco otočit v hostinci. Otočit? Nechápala Apoléna. Stařík obrátil své jediné oko k nebi. Jo, otočit! Otočit, líznout, čmajznout, potáhnout, štípnout, šlahnout, seknout, znárodnit. To se ale taky musíte naučit, jestli chcete přežít tuhle válku a kterou samozřejmě, jak říkají, vyhráváme. Na to nikdy nezapomínejte. Odplyvl si směrem k ohništi a hrnec vařící vodou pravděpodobně minul jen náhodou. Jasně, a všichni ti mládenci, co jsem viděl v se po silnici, ti, co jdou jako když je vede za ruku smret, ti ta prostě přehnali s oslavem, že jo? Člověk v tu ráno přijde o ruku. Stačí, když špatně otevře flašku šampaňskýho, nebo ne? Vidím, že máte sebou Igora. Vy jste ale smečka šťastlivců. Přál bych si, abychom jednoho měli sebou my, když jsme vyrážili do boje. Kdyby jsme ho sebou měli, nebudil by mě dneska červatoč. Musíme si krást jídlo? Ujišťoval se maledikt. ne. Můžete taky umřít hladem, jestli se vám to víc líbí, odsekl mu desátník. Několikrát jsem fakticky hladověl, ale to nemá budoucnost. Když nás boble bublistanském tažení odřířl sníh vysoko v horách, snědl jsem jednomu chlápkovi nohu. Ale co je pravda, to je pravda, on zase snědl nohu mně. Rozhlédl se po jejich tvářích. No, to přece není správné Snízci si svou vlastní nohu, nemyslíte? Co kdyby z toho jeden oslepil? Vy jste si vyměnili nohy? Ujišťovala se Apoléna zděšeně. Jo, já se seržantem Domaherdou. Byl to jeho nápad. To byl citlivej mužský Domaherda. Udrželo nás to při životě celý týden a pak už přišla záchraná výprava. No, to nás fakticky zachránilo. Ale bohové, kam pak se podělo mý vychování? Jak se máte, mládenci? Já se jmenuju desátník Šalotka, ale říkají mi tři díl. Pozvedl paži s háčkem místo ruky. Ale to je kanibalismus. Zalapal podechu žimbo a ustoupil. Ne, úředně není, bránil se desátník Šalotka. Ne, dokud nesníte celého člověka, vysvětloval. Tak zní vojenská definice. Všechny oči se obrátili ke kotli bublajícímu na ohni. Kůň, uklidňoval je Šalotka. Není tam nic jinýho než kůň. Už jsem vám to řekl. Já bych vám přece nelhál hoši. Takže teď si vyberte to nejlepší, co najdete a oblečte se. Jak se jmenuješ ty, kamenej kámo? Karbarund. Mám tam vzádu ulito trochu prvotřídního černýho uhlí. Pro naléhavý případy to si šmákneš a trochu erární červený barvy, protože jsem v životě nepotkal trola, který by stál o to na vlíce do kabáce. A vy ostatní si zapamatujte, co vám teď řeknu. Nacpěte si břicha jídlem. Nacpěte si torny jídlem. Nacpěte si svý čáky jídlem. Naberte si boty plný polívky. Jestli někdo z vás narazí na sklenici horčice, držte se jí zuby nechty. Nevěřili byste, co všechno člověk dokáže polknout s horčicí. A starajte se o svý kamarády. A vyhejbejte se důstojníkům, protože důstolníci jsou moc nebezpeční. To se farmádě rychle naučíte. Nepřítel s váma opravdy nechce bojovat, protože nepřítel to jsou povětšinou obyčejní kluci jako vy, kteří by se chtěli co nejrychleji vrátit domů, dokud jim ještě nechybí žádný kousek. Nejspolehlivěji vás dokážou zabít vaši důstolníci, tak je to venku. Jestli je mezi váma nějaký politikář a řeknu vám, že neznám horší pakáž, než jsou tihle chvasti no, panáčku, můžete jít a vykládat si ty svoje historky a čert vás vzal. Po několika okamžicích zaraženého nechápavého ticha nadhodila Apoléna. Co je to politikář? Jako špion, ale na tvé vlastní straně, vysvětloval maledikt. Správně, přikývl Šalotka. Dneska najdete jednoho v každému díle. Chodí, čenichá, poslouchá a donáší na svý kamarády. Většinou si tak pomůžou k povýšení, chápete? Nechceme v mužstvore reptali, že? Nechceme diskuze o prohraných bitvách, jasné? Samý keci, protože pěšáci nadávají a reptají pořád. Reptání je součástí toho být pěšákem. Heleďte, tam zaduje cimra s palandama a podprdelníky pravidelně vyklepávám, takže v nich nebude moc blech. Znovu se rozhlédl po kruhu nechápavých tváří. Mluví o slavníkách. Běžte a poslušte si, vezměte si, co se vám hodí. Až odejdete, tak to tady stejně zavírám. No teď to přece musíme vyhrát, když se do toho pustí tak úžasní porci, jako jste vy. No ne.